Поз минулого літа влучила блисавка І понівечила її, Тож вона і стояла напівживою. І був ваніла зовсім нічим Непримітна ліплянка, На яку панімації показали. Ото вона, добрада, там живе, Чарівниця з черівниць, Яких ще світ не бачив. А втім, хоч і всі знали, Де вона живе, Та не всім добрада євляється. Не передусіма відкривалася. Для одних вона була для інших її, мов би, і не було. Тож не вірили у саме існування. А коли ти не віриш, то не побачиш і ніколи не побачиш. І таких навіть і сьогодні, чи не найбільше. І до кого вона бувало, старою бабою, вийде, ще й почне присягатися, що на цій горі вік прококукала, а ні про кого не чула. Як ви кажете, добрада? Ні про яку добраду і чути не чула. А до кого вийде, привітною молодичкою і в гості запросить. Чудесна дива. А вже в Ліплянці почнуться справді чари. Та такі, що ні словами розказати, ні пером описати. Як у касті, та й усе. Пані матка непокоїлась, не знаючи якою явиться, якщо явиться. Її славетна вижородська чарівниця, начальниця з усіма київськими відьмами, принаймні вони, як, меж людьми говориться, шанували добраду і слухалися її як свою повелительку. Ось зайшла до пані добради пані матка, постукала у сінечні двері, а, власне, перехняблені дверцята. І тільки порік приступила, глядь в очах їй у першу мить. Аж потьмарилося, а в тій ліплянці терем, гарніше навіть від княжого палацу, стіни викладені золотом і дорогими каменями. А перед ними постала молода і гарна жінка. Вона усміхалася лагідно, як усміхаються святі або божі янголики, яких малюють на церковних образах. Українські перекази «Я добрада» каже володарка того терма золотого. Не питаю, хто ти, добра жінко, і чого прийшла. А слухаю тебе. Коли вже прийшла, то маєш якусь сердечну пеню. Я прийшла до тебе, черівниченько Люба, дізнатися про долю мого сина. Пані матка на мить замовкла, гадаючи називати, хто її син чи ні. Але добра до сама назвала його. А хіба ти не одержувала лихої віски про смерть сина свого Миколи у Москві у березні цього року? Пані матка і не подивувалася. На те вона чарівниця, щоб усе відати. Так ворожба на павуках показала, що мій син живий. Це й без павуків знано. Хіба жіночка не відає, що її син безсмертний? Подивувалася чарівниця. Відати відою, але ж... Вір, він і справді в тебе не вмирущий. Як творець, здогадалася пані матка. Можна і так сказати, уникла прямої відповіді вродлива жінка. І це теж відповідатиме істині. Хіба тобі цього мало? Це мене переповнює гордощами, яка бо мати не хоче, аби її син, кровиночка її був славетним меж людьми, Зіткнула пані матка. Але ж я, я як і кожна мати, хоче, аби син мій був... Живим не лише духом своїм, не лише у пам'яті вдячних людей, а й тілом теж. От і прийшла до тебе. Добра шукати. Знатниця наша і прозорливиця, чередільниця, і ясновидиця добра, і найдобріша серед усього, звеняй Кодла. Якщо він живий, як не те вказував Рожбан бабуках, павуках, то де нині мій Никольця? Яка його доля? Добрада довго мовчала, а потім начеб зітхнула. За сину долю печалися. Вона в нього така, яку він сам собі по добрій волі вибрав. І по хвилі додала. І тут не можна нічого ані додати, ані відняти. Бо кожен сам собі вибирає ту дорогу, по якій йти йому. Тій син вибрав таку. Серце моє розради немає. Він продав душу демонам? Але ж не за багатство як декотріє.